Fema Club na Fema Yes. Ukisikia mwimbo huo umeisha basi na inamaanisha Fema Radio Show iko kwako sasa hivi unapotegea sikio station yako pendwa kabisa. Ni tena katika kipindi hiki ambacho kila siku nakwambia tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza masuala yanayotuhusu vijana. Wiki iliyopita nilikwambia tumeanza msimu mpya wa Fema Radio Show na kimsingi tukawa tumezungumza ni kuna umhimu gani wa vijana kujihusisha na kilimo. Na leo basi kama nilivyokuahidi tunaanzisha basi ile msimu rasmi. Kwa kuangalia au kupewa ufanuzi zaidi kuhusiana na mada kuu ya msimu huu ambayo ni myororo wa thamani katika kilimo au kwa kimombo unaweza kasema value chain na kimsingi inasema tu kwamba ni jinsi gani mkulima anafanya shughuli zake za kilimo kuanzia shambani sokoni mpaka galani na kwenye swala so zima la kuongeza ubora wa mazao yake nikukumbushe tu kipindi hiki kwako kwa na Femina kwa kushirikiana na Best IC pamoja na ACT na leo nina habari nyingine nzuri sana kwako kwa. Fem Radio show imebadilisha namba ya mawasiliano yake na hii ni katika kujaribu kupata mawazo ya wengi zaidi ambao wanasikiliza Fema Radio show na kuweza kuwasiliana nasi basi namba yetu mpya utatakiwa kuandika neno radio unaacha nafasi unaandika ujumbe wako au kuandika jina lako na sehemu unayotoka kisha unatuma kwenda kwenye namba 0753 003 001 naitaja tena 0753 003 001 Kama nilivyokuambia hapo mwanzo leo tunazungumza kuhusu mnyororo wa thamani katika kilimo na nipo na ripota wangu ambao wananisaidia kufanya kazi hii ya kuzunguka katika semta tofauti nchini na kupata maoni yako wewe msikilizaji kuhusu na kile ambacho tunakizungumza na leo basi tukutane na Halima Makuti ambaye yeye yupo Mangula Kilombelo ni ripota wetu huyu alifanya kazi nzuri kabisa ya kwenda kuzunguka mtaani za vijana na wananchi Kusiana na uelewa wao kusu miororo wa thamani katika kilimo. Halima Makuti, karibu. FEMA radio show, sauti yako. Unasikiliza Una si... Fema Radio Show Unasikiliza Una si... Fema Radio Show Unasikiliza Fema Radio Show Unasikiliza Fema Radio Show Sikiliza, fema radio show Fema Classic na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Halima Makuti ambaye amefanya kazi nzuri sana ya kuuliza wananchi maoni yao kuhusiana na mnyororo wa thamani katika kilimo. Bado uko na mtangazaji wako Rebecca Jumi na nikukumbushe tu tuko na namba mpya sasa ya kuwasiliana na Fema Radio Show na ni rahisi sana ni namba 0753 033 fores 1.1. Na vao hivi ukiishika simu yako afuka wanatumia kutumia message mjumbe mfupi ile kuhusuana na kile ambacho nakisikiliza na maoni yako itapendeza zaidi au vipi ha? Muda huu tunato tukamsikiliza jipange kijana ambaye uh, kimsingi anatupa story yake kuhusiana na kile ambacho atakizungumza leo. Bado nipo na reporter wangu Halima Makuti alipata nafasi ya kwenda kumwoji kijana huyu ambaye ana story ya kushirikiana na sisi leo au vipi halima makuti tukusikie pamoja na story hiyo ya kijana karibu unusikiliza fema radio show jipange, jipange. jipange. jipange. mpakaye nge Jipange pange Pange. Pange. Pange. Fema Club na Fema Radio Show. Siku zote katika Fema Radio Show tunaamini katika kufundisha au kuelimisha vijana wengine kwa kutumia story kutoka kwa vijana wenzetu. Na umetoka kumsikiliza kijana mwenzetu ambaye ametoa story yake kuhusiana na jinsi gani ameweza kuboresha kilimo chake kwa kutumia dhana hii ya mnyororo wa thamani katika kilimo. Time hapa ni muda wa jembe jembeni au vipi ya? Tuko na reporter wetu hapa Nasib Kaluse. Naye basi kama vipi alienda eh, si unajua tena kukutana na jembe nini afa anatupa maujanja kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo. Nasib Kaluse, ndio time yako ya Unasikiliza Fema Radio Show Jembe Jembeni. Jembe jembeni Jembe bien jembe jembeni jembe jembeni Jembe jembeni. Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Dundo! Unapata nondo lakini cha msingi na kikubwa zaidi kutoka Fema Radio Show unaburudika au vipi? Nisichukue muda wako mwingi sana. Time hapa tumskimilize Chege akiwa na Malaika anakuambia uswazi take away. Olale! usikilize fema we radio show. Wana radio show. Asante sana Chege kwa burudani hiyo. Tumeburudika ndani ya Fema Radio Show. Amani hii ya. Wikiloopita ulimsikiliza bwana Ishi akituelezea maisha yake kama kijana mbaye kidogo alikuwa haelewi kilimo lakini mshoni mjomba um, wake Mapunda kame Ame, amempa kama anondo hivi na vitu fulani ambavyo vilimfanya badili mawazo yake kuhusu na kilimo. Wiki hii sijua anakuja na yapi? Hembe tu mtumsikilize bwana Ishi. Haya mjomba tutaonana kesho. Ila mjomba leo umenoga, umetupia pamba za kufa mtu. <laughs> Umependezaje anko wangu? Eh, hey. <laughs> kesho. Ah! <laughs> mjomba bwana, yani sababu yeye ya anajishughulisha na kilimo, basi na yeye anajifanya bwana shamba. Oh, mjomba, unajua unapolima lazima uzingatie mnyororo wa zamani katika, katika katika katika shamba, katika kilimo. Mnyororo wa zamani kitugana. Mi Mimi nachojua mnyororo? Kuna mnyororo aina mbili, mnyororo wa pikipiki au mnyororo wa basikeli. Sasa unaponiaambia mnyororo wa dhamani, mnyororo wa dhamani kitu gani? Lakini au wenda akawa ana maana huyu wananitega. Eh make kwa kunitega, mtu wa mitego mitego lakini mimi si Mimi ninaakili kama umeme. Nina akili kama umeme, mnyororo Nichanganye na thamani, alafu nichanganye na kilimo Niviweke pamoja. Ebu niangalia hapo napata nini? Nikichanganya hapo, ehehe. Ehe. Aha! Nikivichanganya kwenye mnyororo, alafu nikivizungusha, nikivizungusha napata mtiririko. Aha! Wewe mjomba mimi si nishapata hapa hapo nisha nimeona kuna mtiririko. Eh, hey, mtiririko shambani? Ehe, unaona? Mtiririko galani? mtililiko wa kuongeza ubora wa mazao na mtililiko wa sokoni chezea mimi wewe mimi nina akili kama umeme siitegeti mjomba kwisha habari yako nimeshakusoma <laughs> nimekusoma mjomba huo <laughs> ndo mnyororo wa thamani ninaelewa vuka je famaclad na famareduction na dududo no, no, no. sema. sema nafema ya kumskiliza rafiki yetu bwana muda huu hapa ni wa kusema na Fema kila wiki unasema na Fema na unaweza kubahatika kupata nafasi ya kujishindia zawadi mbalimbali mbali ambazo Femina inaandaa kwa ajili yako wewe msikilizaji Na message nyingi sana kutoka kwako kwa wewe msikilizaji lakini kabla sijazisoma nikukumbushe tu Fema Radio Show uh, muda huu hapa tumebadilisha namba yetu ya kuwasiliana na sisi nayo ni 0753003001 Hiyo ndo namba yetu mpya na kuwasiliana na sisi unaandika neno radio nafasi Eh, unaandika ujumbe wako au uh, maoni yako kuhusiana na kile ambacho tatakizungumza usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Pia nikumbushe kitu kingine kizuri kabisa femina tunapatikana Facebook ha? kwa wale wa Facebook wale eh, unaenda pale unalike ukurasa wetu halafu inakuwa Fresh kabisa bila kusahau tuko Twitter to follow pale at femina Hip. vile vile unaweza kutembelea tovuti yetu ya www.feminahip.or.tz na pale basi utaweza kuona castle photo photo ambazo femina anafanya kwa ajili ya vijana nchini Tanzania. Nianze na message ya kwanza kama unakumbuka ile iliyopita tuliuliza nini mtazamo wako kuhusu vijana kujihusisha na kilimo na na message nyingi sana hapa. Huyu anasema jiunge na kilimo kilipo kitawaidia vijana kujiajiri. Nya, sante sana ila ulisahau kututajia jina lako na sehemu unayotoka. Huyu mgana saw wangu ni kuachana na dhana kuona kilimo ni jambo la kijinga na kuboresha kwa miundombinu na elimu. Kweli kabisa. Naitwa Chungaroho kutoka Songea liu kilimo kwa vijana ni tija kubwa hasa kilimo cha miti. Asante sana chungaroho roho. Ah wewe mtazamo wangu vijana waache kukimbilia mijini kwa sababu mjini hakuna ajira zaidi ya kuwa kibaka. Kilimo ni uti wa mgongo. Asante sana. Wewe mgeni Joseph Molel wa Arusha vijana wengi wanajihusisha na kilimo kwa wingi kwa sababu kilimo kwa sasa ni biashara pia. Kweli kabisa Joseph Molel Na kitu ambacho kama radio shows Kilimo sasa hivi lazima tukifanye kama biashara au vipi? Huyu mwingine anasema ni muhimu kwa sababu kwanza wataweza kujiepusha na ujambazi, pili vigenge visivyokuwa vya lazima. Mchoraji wa injira wa musoma anasema mtazamo katika kilimo ni pale soko la uhakika litakapokuepo. Na faida ya vijana kujihusisha katika kilimo ni kuwapatia ajira na kuwapatia kipato cha kujikimu. Mchoraji wa injira tulikumisi sana na furahi sana kusoma uh, message yako. Uyo mwingine nasema hivi kuna dawa ya kupiga kwenye mpunga na kuyaua magugu na mpunga kubaki? Brown toka Madaba. Brown, ndio itakuepo kama unaweza tafuta wale mabwana na mabibishamba shamba ambao karibu na eneo lako, waulize, wateza kupata taarifa sahihi na zaidi kuhusu sanaa ile kwa lako ambalo umeiuliza hapa. Huyu mwingine anasema Harun Lada wa Mnaida Mtwara, washukuru Fema Radio Show kwa dasa nzuri la kilimo. Na sisi tunasema Asante sana kwa kutusikiliza. Mwingine anasema anaitwa Wilson W. Steven ni mwanafunzi kutoka Chigunga Secondary Geita. Mtazamo wangu juu ya kilimo na vijana ni muhimu vijana wafanye kilimo kwa sababu kwa sasa hivi kilimo ndio uti wa mgongo asante sana Wilson ya baada ya kusoma message hizo na fili ni time sasa nimtaje yule mshindi wetu ambaye atajinyakulia t-shirt nzuri kabisa kutoka Femina lakini pia mfuko kutoka Femina pamoja na majarida na mshindi wa wiki hii basi si, si mwingine bali ni pili kutoka Lindi pili kutoka lindi hongera sana Pili alijibu swali letu ambalo tuliuliza nini mtazamo wako kuhusu vijana kujihusisha na kilimo na yeye alisema uh, ni ili kuweza kujiajiri na kupunguza vijana kukosa ajira. Ya, yeah, mi nafeel nijibu nzuri sana na ni muda sasa tuone pia uh, vijana wenzetu wanajiajiri katika kilimo na kupunguza tatizo la ajira ambalo lipo nchini Tanzania. Na huyu ndo mshindi wetu tutawasiliana na wewe ni jinsi gani unaweza kupata zawadi hapa. Club na Femac Radio Show. Radio Show. No! Baada kumjua mshindi wa wiki hii letu la wiki linauliza unaelewa nini kuhusu mnyororo wa thamani katika kilimo? la wiki hii linauliza unaelewa nini kuhusu mnyororo wa thamani katika kilimo. Na kujibu swali hili basi ni rahisi sana. Andika neno radio kwenye simu yako ya ujumbe mfupi, uh, tuandikie jimbo lako Usitaki kuandika jina lako na sehemu unayotoka kisha tuma kwenda kwenye namba 0753003001. Narudia 0753 003 001. Na nikumbushe tu, gharama zitakazotumika katika kutuma ujumbe huu ni za kawaida kabisa. Hata wale wabando kama mimi eh. nini nini nini unaweza kutuma hii uh, SMS Au vipi? Uh, ni rahisi sana unaweza kuwa mshindi wetu kwa wiki ijayo. Jaribu bahati yako. Bila kusahau, tutumie na maoni yako na mambo mengine ambayo unapenda kufahamu zaidi kuhusiana na kilimo. Ya. Sema. Sema. Nafema. Ya, hii ni time ya mishe mishe za shamba. Tunapata kusikia mikasa na tuko ambavyo wakulima na wanakutana navyo katika shughuli hii ya kilimo kama biashara. Tukutane na Agnes Shauri Moyo. Yeye bwana utelezi eh kidogo. Alikuwa kitu kizuri kwake wakati analima. Hem tu story yake kwa undani zaidi. Unasikiliza Fema Radio Show, Mishemishe mishe za Shamba. mishemishe za shamba Fema Radio Show D -D -D Dio show yakijanja ya Yaumeskia yeah, mishemishe za shamba hivyo masaaibu ambayo ya limkuta kijana mwenzetu Agnes katika shughuli zake za kilimo na feel itakuwa nimekuletea mambo mengi sana kwa leo katika Fema Radio Show time hapa na fili ni muda wa kufunga kipindi chetu cha leo lakini kama kawaida ninapenda napomaliza kipindi hiki ni kupe Eh, dodoso ziele kwa kifupi tu mambo ambayo tumezungumza leo katika Fema Radio Show. Kimsingi tulikuwa tunazungumza kuhusu mnyororo wa thamani katika kilimo au wanasema value chain ha? Ya na mambo mengi sana kutoka kwa jembele tu lakini pia jipange yule kijana ambaye alitushirikisha story yake. Naa saa nikasema kwa kifupi tu mnyororo wa thamani ni zile hatua ambazo mkulima anazifata kwa kulima kitaalam kabisa. Kutoka shambani pala anapovuna, anapopeleka mazao yake galani, mpaka anapotafuta masoko kwa kuzingatia ya dhana ya kuongeza thamani katika mazao. Ya, tumemtikiliza uh, jembe letu leo na kiujumla ujumla anachosisitiza ni kwamba vijana wamefika wakati sasa tunapofanya kilimo sifanye kilimo cha kawaida ambacho tumezoea na tumekuta wazazi wetu wanafanya lazima tufanye kilimo cha kitaalamu eh kama tunataka kufanya kilimo kama biashara ili tuweze kuongeza kipato lakini pia ili tuweze kupata mazao bora ambayo yataongeza soko zaidi la mazao yetu nimezungumza mengi sana nikukumbushe tu kipindi hiki kwa uko na Femina kwa kushirikiana na Best Bestice Ansaf pamoja na ACT na bila kujisahau ulikuwa nami Rebecca Giumi kama mtangazaji wako katika Femina Radio Show cha kipindi hiki ndo kipindi kingine kama anavyosema kila wiki tukutane wiki ijayo